Sjolen! Ja, och på dig också. Eh, uh, Pengarslut, igen yeah, no. uh, vad är ditt namn då? Uh, Mahmoud, Bartali, Zamir, mm. Ali Eftedaki, Hussein, med kallas för Pelle på fredaget. Ja, just det, idag är det Ja, det var många. Har, kan du bestämma dig för något namn? Eh, uh, uh, mm. mm. Du är inte enligt i registrerad som svensk medborgare. Har du nåt pass? Va? Nej, nej, nej. Uh, det är jag som jag mål. Mål? Vad menar du? Målare, målare. vi fotboll, eller? Uh, skit i det, mina pengar, mina pengar uh, Nej, i svenska har du inte rätt till pengar av svenska staten Jag måste anmäla dig till flyktingläget ju. Umeå Ehh, uh, får vi kebab mm, Ja, jag tror det uh, okej okay. Mm, hej då. Vad? Sitter du mig? Sitter du med? Uh, jag, jag sitter på min stol Vad? Det är skit, det är skit Gå och knulla dig din sönne Du vet inte hur det är Mohammed ja, har knullat din fru, ma, fru. No, okay. Jag har skött en barn Ingen kebab hemma Hur ska vi överleva en koga till hus Jag ränker med du Luleå Femton knullar samma fru Femton knullar samma fru Vet ni hur det är Jag gråter varje dag när jag går hem Och tänker på mina strumpor För då finns hål En ik heb een kruiden voor je eten. Ja, ik heb een liedje voor mijn geschiedenis. Veloed. Veloed. Veloed. Veloed. Ja, Ik heb een kruiden Ik heb